că suntem în familie, vreau să vă dezvălui un secret. Duminica trecută aveam o problemă de sănătate și eram pe program să aduc acest mesaj. Și pentru că era cea o problemă de slăbiciune, l-am rugat pe păstorul tău, te, te rog, pregătește mesaj. Când am ascultat mesajul, m-au trecut fiorii și am zis, Doamne, ce ai în plan pentru biserica noastră? Pentru că ceea ce tu mi-ai pus pe inima este în aceeași direcție. Și Dumnezeu atunci când dă mesaje în aceeași direcție, își pregătește poporul pentru binecuvântări. Și dacă până astăzi ai avut veșrele, la locul de muncă, deschizând televizorul pe stradă, astăzi, în această dimineață, Vreau să-ți dau o veste bună. Dumnezeu pregătește binecuvântări pentru Biserica Salem. Pregătește-te să le primești. Haleluia! Ce mi-a pus Dumnezeu pe inimă este mâna deschisă a lui Dumnezeu. Subiectul, mâna deschisă a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu își deschide mâna, ai binecuvântări. Când El își o închide, ai de suferit. Aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu, Salmul 107, versetul 9, căci el a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flământ. Salmul 104, pui de lei, versetul 21, pui de lei mugesc după pradă și șehrana de la Dumnezeu. Gărăsare soarele, ele fug înapoi și se culcă în vizuinile lor. Dar omul iese la lucrul său și la munca lui până seara. Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne, După pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile tale. Iată marea cea întinsă și mare, în ea se mișcă nenumărate viețuitoare mici și mari. Acolo în ea umblă corăbile și în ea este leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei. Toate aceste viețuitoare te așteaptă ca să le dai hrană la vreme. Le-o dai tu... Ele o primesc. Îți deschis tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Și mai vreau să citesc un verset din Psalmul 84. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Haideți să ne rugăm. Tată din ceruri, îți mulțumesc că în fiecare dată și duminică când ne întâlnim aici și în timpul săptămânii ai ceva special pentru noi. Îți mulțumesc pentru puterea cuvântului Tău care îndeamnă, mustră, dă înțelepciune. În această dimineață folosește cuvântul Tău să atingă vieți. Deschide inimile fiecăruia, Doamne, pentru ca să ascultăm cuvântul Tău. Pregătește terenul inimii noastre ca să-l primim cu bucurie și apoi să-l punem în practica vieții noastre. Doamne, folosește-te de mine și lasă puterea Ta și ungerea Ta peste vestirea Evangheliei. Îți mulțumesc pentru tot ce vei face în numele Lui Isus. Amin. Vremurile pe care le trăim, așa cum menționa și pastorul tăi duminica trecută, sunt vremuri de criză. Și deschizi canalele de știri și auzi vești triste. Discuți cu persoane și le întrebi, poate telefonic sau te întâlnești pe stradă, ce mai faci, cum o duci? Știi, criza asta mă afectează, mi-am pierdut locul de muncă, situații destul de grele. Era o perioadă când împreună cu soțul meu mă uitam la canalele de știri și eram în politică și fica noastră care era studentă la științe internaționale, internaționale europene venea să ne pună întrebări, mami, cam ce se petrece în politică? Hai, spunem că tu știi, ești informată. Era o perioadă când cunoșteam detaliile. Și la ora actuală vreau să vă spun sincer, deschid canalul de știri pentru că e bine să fim informați, dar când auzi luptele, îți vine să le închizi înapoi. Veștile sunt destul de neplăcute și sunt perioade de criză care, într-adevăr, ne afectează și, într-adevăr, nu sunt poate așa de plăcute. Vreau să vă amintesc de poporul Israel când era în Egipt în perioada de criză. Era perioada urgiilor. Aduceți-vă aminte de faraon care nu lăsa pe poporul lui Dumnezeu să plece și Dumnezeu a dat perioade de criză, urgiile. Știți ce se întâmpla în Ținutul Gosen unde era poporul Israel? Dumnezeu făcea deosebire între poporul lui și între copiii egiptenilor. Acolo nu erau muște, acolo nu bătea piatra, turmele copilor lui Israel erau ocrotite de mâna lui Dumnezeu. Oare era perioada de criză prin care trecea poporul din Egipt? Dar copiii Lui Dumnezeu erau ocrotiți de mâna Lui Dumnezeu. Pentru că mâna Lui Dumnezeu, când este deschiză, te inundă cu binecuvântari. Oare, în vremurile de criză pe care noi le trăim, mâna Lui Dumnezeu nu mai este aceeași? Cuvântul Lui Dumnezeu în plângele Lui Eremia 3:22 cu 23 spune Bunătățile Lui Dumnezeu nu s-au sfârșit, Îndurările nu, nu sunt la capăt, ce se noiesc în fiecare dimineață. Prea iubiților lui, spune cuvântul Domnului, le dă pâinea ca prin somn. Ca prin somn. Dacă duminica trecută am văzut că dacă suntem la locul geografic, Dumnezeu ne binecuvintează acolo unde vrea Dumnezeu să fim. În această dimineață, Aș vrea să ne gândim ce atitudine l-ar determina pe Dumnezeu să-și deschidă mâna. Ce ar trebui să fac eu și dumneata ca și copila lui, ca și fiul de împărat, ca să-l determin pe Dumnezeu să-și deschidă mâna. Pentru că dacă își deschide mâna, spune, am citit din cuvântul Domnului, din Psalmul 104, El te umple de bunătăți. De nimic, spune cuvântul Domnului care l-am citit, nu duce lipsă cel ce duce o viață fără prihană. Și în această dimineață aș vrea să menționez patru lucruri care îl determină pe Dumnezeu să-și deschidă mâna cu binecuvântări spre tine. Pentru că Dumnezeu este bogat, a lui este aurul și argintul. Tot ce vedem și ce nu vedem îi aparține lui Dumnezeu. El te iubește pe tine și pe mine și te vrea binecuvântat. El dorește să-și deschidă mâna. Dar aș vrea în această dimineață să vedem ce îl mișcă pe Dumnezeu să-și deschidă mâna cu binecuvântări spre tine. Și primul lucru care vreau să-l menționez este mulțumirea. Mulțumirea. Un rabin își vizitează enoriași și se duce pe strada unor fermieri. Se oprește la un fermier și îl întreabă. Stă de vorbă. Și acum stăm și noi, prietenii. Ce mai faci? Cum o duci? Și începe fermierul. Teribil de rău. Dar ce s-a întâmplat? Cultura de roșii la pământ. Cultura de mere pline cu vierm. Cultura de porum, n-am reușit să fac niciun bani. N-am putut să-mi datoriile. Mai mult decât atât. Soția mea și-a rupt mâna. Copiii mei s-au îmbolnăvit. Mai rău de atât nu se putea. Destul de trist răspuns, nu e așa? Și este rabinul de la fermier și Dumnezeu îi spune, dacă el spune că este teribil de rău și o numește situația teribilă, ai să vezi ce-am să-i fac anul viitor. Se duce rabinul la un alt fermier și ace pe aceeași stradă, aceleași condiții, aceleași epidemii care bântuiau în zona respectivă și urmăriți răspunsul. Ce mai faci? Cum o duci? Destul de bine. Cultura de roșii n-a fost ea cea mai grozavă, dar am reușit să fac ceva suc de roșii din ele. Cultura de mere, într-adevăr, n-a fost ca anul trecut, dar știți ce? Am reușit să fac niște sos de mere. Americanii fac sos de mere pentru iarnă. Cultura de porumb, într-adevăr, n-a fost ca și în alți ani, dar am reușit să scot ceva bănuți am reușit să îmi o parte din datorii și îi mulțumesc Domnului pentru aceasta. Copiii mei, într-adevăr, s-au îmbolnăvit datorită epidemiei, dar sunt mult mai sănătoși și îi mulțumesc Domnului pentru copiii mei. Și mai mult vreau să i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat hrana de fiecare zi pentru familia mea. Aceleași condiții, aceleași situații, răspunsuri diferite. Și iese Rabinul de la aceste de la acest fermier și Dumnezeu îi spune Rabinului, dacă el numește situația destul de bine, ai să vezi ce am să fac pentru el anul viitor. Cuvintele tale atrag binecuvântarea, Cuvintele tale atrag blestemul. Dacă la primul fermier, exprimarea a fost teribil, a atras blestemul. Al doilea a atras binecuvântarea. A reușit să fie mulțumitor lui Dumnezeu pentru puțin. Și Dumnezeu a apreciat și a promis că își va deschide mâna cu binecuvântări spre El. Mulțumirea este cheia cu care intri în binecuvântările lui Dumnezeu Mulțumirea pentru tine, mă adresez, este password-ul cu care intri online cu binecuvântările lui Dumnezeu Vrei mâna deschisă a lui Dumnezeu? Începe să-i mulțumești lui Dumnezeu Îți voi aduce o jertfă de mulțumire, spune David în psalmul 116 cu versetul 17. Efeseni 5 cu 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Psalmul 50 cu versetul 23. Și apoi, cuvântul Domnului în 1 Tesalonicen 5 cu 17 spune, Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Mulțumirea este voia lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi plac jerfele de mulțumire. Jerfe ca acestea îi plac lui Dumnezeu. Păi cum să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și pentru situații când toți sunt împotriva ta? Dumnezeu este pentru tine. Era o situație când am început lucrarea. Toți erau împotriva noastră. Familia plângeau de necăjiți. Toți erau împotriva noastră. Dar Dumnezeu a fost pentru noi. Și faptul că această biserică este aici Este pentru că Dumnezeu a fost pentru noi Mulțumește-i Domnului când vezi că ai împotrivire Pentru că să fii convins că Dumnezeu este pentru tine Să-i mulțumești Domnului când ai atacuri din toate părțile Mulțumește-i că Dumnezeu e apărătorul tău Nimic! Nimic nu l poate împiedica pe Dumnezeu să te apere. Încercările vieții zgrele grele și poți să-i mulțumești lui Dumnezeu. Poți. Tu poți face totul prin Hristos care te întărește. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu, vei spune, când mă simt atât de singur. Nu ești singur. Dumnezeu a promis că nu te va părăsi niciodată. Pentru că ești săpat în palmele Lui. Și cuvântul lui Dumnezeu, dacă a promis că nu te va părăsi, cu niciun chip n-am să te las, că ești săpat aici. Și cuvântul lui Dumnezeu are putere și este adevăr. Un proverb etiopian spunea că cine nu-i mulțumitor pentru lucruri mici lui Dumnezeu, nu-i mulțumitor nici pentru lucruri mari. Mi-aduc aminte, eram în cabinet de stomatologie unde am lucrat pentru câțiva ani și aveam o doctoriță cu care lucram și era veșnic, veșnic, mulțumită. Și într-o zi m-am apropiat și am avut curajul să-i zic, Doamna doctor, dumneavoastră aveți sănătate, aveți copii sănătoși, sunteți binecuvântată material din toate punctele de vedere. Și știți ce răspuns mi-a dat? Păi, eu cred că astea mi se cuvin. <laughs> Dragii mei, mulțumește-i Domnului pentru puterea de muncă, coai de la Dumnezeu. mulțumește i Domnului pentru copii sănătoși, că alții și-ar dori și stau lângă ei pe paturile de suferință. mulțumește Domnului că pot să vezi creația lui Dumnezeu. Altul și-ar dori să vadă și nu poate mulțumește Domnului că poți păși în fiecare dimineață, că altuși ar dori să-și pună piciorul pe pământ și nu are posibilitatea. Poate că zace ani de zile pe patul de suferință. Sunt bunătatea, bunătățile lui Dumnezeu pentru viața ta. Să ai sănătate, să ai copii sănătoși, să ai binecuvântarea de a te mișca, să ai binecuvântarea să privești, să ai binecuvântarea să vorbești. Sunt binecuvântări. O, binecuvintează suflete pe Domnul, spune David în Psalmul 103 cu versetul 2. Și nu uita niciuna, niciuna din binefacerile lui. David era un om după inima lui Dumnezeu și cunoștea secretul. Mulțumindu-i lui Dumnezeu, îl vei termina să-și deschidă mâna. Și vei vedea că mâna lui Dumnezeu va fi deschisă și va curge binecuvântarea lui Dumnezeu spre viața ta. Nu uita să îi mulțumești lui Dumnezeu dacă vrei să ai binecuvântare. Al doilea lucru care vreau să le menționez este ascultarea. Ascultarea. O studentă avea o dispută cu profesorul. Nu îi plăcea, plăcea să facă eseurile, lucrările care le avea de făcut și intră într-o dispută cu profesorul și începe să, să vorbească. Domnule profesor, Vreau să iau un alt credit, vreau să fac orice îmi spuneți dumneavoastră, dar nu mă pune să fac aceste lucrări. Și profesorul se apropie de ea și îi spune, draga mea, dacă vrei să treci anul, vei face ce spun eu, nu ce vrei tu. Se întâmplă adeseori în viața noastră că suntem la fel, la fel ca această studentă. Când Dumnezeu ne spune să iertăm, o, oh, vreau să fac lucrări extraordinare cu Dumnezeu. Și Dumnezeu spune singurul lucru. Ce-ți cere este să ieți pe apropiere tău, să nu trăiești în vrăjmășie. Și tu mergi și vrei să te implice în lucrarea lui Dumnezeu și să faci lucrări extraordinare. Nu-ți cere Dumnezeu. Dumnezeu spune, du-te iartă. Poate ai plan urmărețe să mergi să fii misionar în România, în alte țări. Și Dumnezeu spune, du-te și pune-ți în familia ta. Veghează asupra casei tale. Aceasta îți cer. Și tu vrei să faci cu totul altceva decât ceea ce îți cere Dumnezeu. Și duminică după duminică avem buletinul bisericii și modul în care Dumnezeu ne vorbește, totdeauna vă sfătuim să vă notați deciziile și iai decizii înaintea lui Dumnezeu și te duci acasă și te, te iau problemele vieții și uiți de angajamentul care l-ai făcut să asculți de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte o relatare din cuvântul lui Dumnezeu din 1 Samuel, capitolul 15. Amaleciții era un popor care s-au interpus copiilor lui Israel la ieșirea lor din Egipt. Copiii lui Israel erau foarte, foarte istoviți. Și Dumnezeu se supără pe Amaleciți și îi spune Dumnezeu lui Samuel du-te spune lui Saul să meargă să să-i bată pe Amaleciți? Pentru că... M-au supărat în comportamentul lor față de copiii mei. Spunei să distrugă cu desăvârșire bărbați, femei, să treacă prin ascuțișul săbiei, prunci, oi, boi, măgari, absolut totul. Să nu lase nimic cu viață. Și Saul zice, sigur, mă duc, mă duc. Se duce Saul și distruge doar cei rău. Și lasă oile grase, lasă boii grași, în pretextul că vor aduce jertfe Domnului. Și Dumnezeu îi vorbește lui Samuel și îi spune, îmi pare rău că l-am ales pe Saul ca împărat. Și Samuel plânge toată noaptea și se duce la Gilgal, unde era Saul. Și fiți atenți la modul în care îl întâmpină Saul. Vine Samuel și Saul, fi binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. La care Samuel, dar cei cu behăitul acesta de oi și mugetul de boi care aud, ajunge la urechile mele? O, oh, o, oh, o, oh, stai puțin, stai puțin, uh, frate Samuele, mă acum mă parafrazez, stai puțin, uh, poporul a vrut să le păstreze pe cele mai bune ca să aducă jerfe Domnului. Și atunci Samuel îi se adresează, îi plac lui Dumnezeu mai mult jerfele decât ascultarea de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu este mai de preț decât jerfele. Și păzirea poruncilor lui, spune Samuel, este mai de preț decât grăsimea berbecilor. Că neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă Domnul ca împărat. Poate avem experiențe de genul acesta, ca și Saul. Ne vorbește Dumnezeu și împlinim jumătate. Pe urmă avem și curaj. Wow! Oh, am făcut totul. Pentru că ce se întâmplă? Deschidem ușale în ascultare, după neascultare vine minciuna și apoi se înșiruiesc așa unul după altul. Pentru că voi nu vine doar cu un singur păcat, vine cu celelalte... Așa și deschizi numai puțin ușa și apoi intră el. Și apoi se așează pe tronul vieții tale. Și vezi că ești o altă persoană. Începi să nu mai vezi așa cum trebuie. Începi să nu mai auzi vocea lui Dumnezeu. Și începi să simți că Dumnezeu nu-și mai deschide mâna. Vezi că Dumnezeu începe să-și închidă mâna pentru că ai dat glas neascultării și s-au furișat toate păcatele. Poate ești aici în sală, știu că Dumnezeu mi-a dat acest cuvânt pentru tine și Dumnezeu ți-a vorbit de atâtea ori să schimbi stilul de viață și ai zis, voi începe de mâine și te miri că situațiile se derulează în viața ta una după alta, pentru că n-ai ascultat de vocea lui Dumnezeu. Sau dacă ai ascultat, ai ascultat conform mesajului de dou două duminici în urmă, când Dumnezeu îți spune șapte, ai făcut șase pași care nu au fost de ajuns. O de mai asculta, de ați voi și ați asculta de mine. Ați mâncat cele mai bune roade ale țării. Wow! Cuvântul Domnului din Isaia 1 cu 19. O de veți voi și veți asculta. Veți mânca cele mai bune roade ale țării. Mi-aduc aminte, s-a dus în împreună cu liderii în Grecia. Și înainte de plecare am întrebat-o pe cumnata mea. spunem așa puțin despre Grecia. Copiii vor să vadă, să știe cum să se pregătească. Și începe cumnata mea. Oh, te simți ca în rai. Deci este ceva zanfirat de nu-ți poți imagina să stai la umbra măslinilor și a Wow, îți dai tu seama. Și după ce vorbesc cu cumnata mea, îi spun lui Tad, Vai, fii atent ce mi-a zis, la care te spune mami. Eu mă duc pe aleia mea din curte, pe lângă smochii. Eu mă duc și stau la umbra măslinului meu, în care va a zi a venit și a cules recolta de smochine. Pentru că dacă veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Acesta este un adevăr. Avem binecuvântarea lui Dumnezeu și mâna deschisă atunci când ascultăm de Dumnezeu. Și vreau să citesc un pasaj să vedeți, că nu vorbesc de la mine, vorbesc pe baza cuvântului lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu se adresează copiilor lui Israel și vreau să citesc un pasaj din Deutronom 11 de la 13 și 14. Dacă veți asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă îl veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie și veți strânge grâul, mustul și unde lemnul. Haleluia, Și apoi, în Deuteronom 30, Alegi viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale. Și apoi, versetul 30, capitolul 30, versetul 9, Domnul Dumnezeul tău, dacă vei împlini toate aceste porunci, te va umplea de bunătăți, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău. Ca să fie umplut de bunătăți și Dumnezeu să-și deschide mâna, trebuie doar să asculti de Dumnezeu. Și vei spune, foarte greu că vreau să ascult. Vreau să fac binele. Unii se scutesc și se scuză cu acest cuvânt din Romani 7 cu 14 Vreau să fac binele, dar rău-i legat de inima mea. Așa este. Dar Dumnezeu dă și puterea și înfăptuirea. O, de-ai asculta de poruncile mele! Avem nevoie de mâna întinsă a lui Dumnezeu cu pace și fericire? Cuvântul Domnului în Isaia 48 cu 18 spune, O, de-ai asculta de poruncile mele, pacea ta ar curge ca un râu și fericiria ta ca valurile mării. Ai nevoie de pace în familia ta? Ai nevoie de binecuvântare, de fericire? Ascultă de Dumnezeu și Dumnezeu își va deschide mâna și te va umplea de bunătăți și Dumnezeu îți va da pace și Dumnezeu îți va da înțelegere. În mijlocul crizei Dumnezeu va aduce o fericire care va inunda casa ta. Și tot cuvântul lui Dumnezeu este adevăr. Și dacă cuvântul acesta îl iei pentru viața ta, Dumnezeul va face un adevăr pentru tine și vei vedea, vei începe să asculți de Dumnezeu și vei vedea cum Dumnezeu își întinde mâna spre tine și lucrurile, favoarea lui Dumnezeu va binecuvânta lucrul mâinilor tale pe tot ce vei pune în mâna va fi binecuvântat va binecuvânta turmele tale acum nu știu dacă toți aveți aici oi și boi dar Dumnezeu va binecuvânta familia dumneavoastră acolo unde sunteți, cu ceea ce aveți pentru că Dumnezeu ce spune este adevărat. Cuvântul Domnului în Ioan 14,21 spune Cine are poruncile mele și le păzește, fiți atenți, acela mă iubește. Nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu păzești poruncile lui. Și cine mă iubește, fiți atenți, va fi iubit de tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Dar, pe dragul meu ascultător, ce poate să fie mai de preț în lumea aceasta decât să fii iubit de împăratul împăraților? Ce poate să fie mai de preț decât împăratul împăraților să ți se reveleze ție un om de rând, un muritor? Dar așa relatează cuvântul lui Dumnezeu. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și va fi iubit de tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Și în mijlocul situației dificile vei avea o bucurie imensă că Dumnezeu ți se revelează. Poate ești mirat că nu... Ți-a vorbit Dumnezeu de mult, nu ți s-a revelat de mult, poate aștepți un răspuns de la Dumnezeu, poate ești așa de frământat cu situația în care te găsești, că te uiți așa de mult la problemă și nu-L vezi pe Dumnezeu cât de măreție și nu știi că, de fapt, nu este greu. Spune cuvântul Domnului în Deutronom și aș vrea să citesc cuvântul Domnului. Deutronom 30 cu versetul 11. Porunca aceasta pe care ți-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale. Nici departe de tine, din potriva, versetul 14, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să o împlinești. N-avem scuză. N-avem scuză. Dumnezeu ne spune, El dă și puterea și înfăptuirea și nimic nu-ți cere Dumnezeu prea greu ca să faci, decât să decizi. Trebuie să-l ierți pe aproapele tău și ți este greu, iartă nu pe baza simțirilor tale. Rostește, îl iert și le eliberezi în puterea iertării tale. Și vei vedea că vei primi putere. Ai probleme cu anumite persoane? Roagă-te pentru ele și vei vedea cum Dumnezeu lucrează la inima ta și poți să le ierzi. Începe să asculți să faci pași miș spre Dumnezeu. Vei face un pas, El va face zece spre tine. Al doilea lucru, să nu luiți dacă vrei mâna deschisă, ascultă de Dumnezeu și de poruncile Lui. Al treilea lucru pe care vreau să-L menționez este relația cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu. Mulți oameni vin la Dumnezeu numai când au probleme. Recunoașteți unii oameni de genul acesta? Atunci când au probleme, au unei cazuri, au încercări... Îi vezi, vin la rugăciune, vin la programe, vin. Sunt foarte zeloși. Când au probleme, nici nu mai îi vezi în casa Domnului. Nu-i vezi, își vede treburile lor. Și Dumnezeu are nu luța lui și mai te lovește că nu luță pentru că te iubește. E ca un tată. Sunt, iau un fel de expresie între noi atunci mă cunoaște când are nevoie de mine. Și sunt mulți oameni de genul acesta. Am primit un telefon în lipsa păstorului bisericii. Era o femeie din altă localitate și foarte sinceră. Soră scumpa eu îl caut pe fratele Ciuciui, telefonic, atunci numai când am probleme. Sincer, așa s-a exprimat. exprimat. Numai când am probleme. Este un mod pentru unii să se apropie de Dumnezeu numai când au probleme. Acum nu știu despre dumneavoastră, mă adresez celor care aveți familie. Cum va simți dacă copiii dumneavoastră ar avea o relație și ar veni la dumneavoastră să vă viziteze numai când au nevoie de ceva? Au nevoie de ceva, mami, am venit. Și când îi vezi pe ușă, uh, imediat zice, uh, are nevoie de ceva, de aia vine. Cum va simți dumneavoastră dacă ați avea prieteni, și n-ar dori să aibă o relație cu voi, adică să stea în părtășie, să poți să te deschizi, să se deschide, să aveți o relație. Ce-ar veni la tine când ar... Măi, mă, am nevoie de niște bani, poți să mă ajuți. Măi, am nevoie, uite, cineva este împotriva mea, vrei să mă ajut, să-mi ții spatele. Eu cred că v simți simțit jignit și sincer, eu m-aș simți, în ce privește copiii mei, dacă aș avea o asemenea relație, cred că m-ar ofensa foarte tare. Noi am fost creiați de Dumnezeu să avem o relație cu El. Dumnezeu este un Dumnezeu omniscient. El știe despre tine. Dar așa cum mie îmi place atunci când copiii mei vin la mine să-mi spună realizările lor, să-mi spună despre. Vine și îmi spune despre plante, Mami, ai văzut cu tare plantă? Îmi spune despre problemele vieții lor. Vine Licea și îmi spune, Mami, despre lecțiile de pian, să vezi ce am reușit, ce am făcut pentru cei mici să-i învăț. Vine Dani cu. Și fiecare la rând, și călin la fel. <laughs> Vreau să vă spun, îmi place să vină la mine și să mă împărtășească. Și cred că fiecare din sală care e părinte este în asentimentul meu. Vă place când copiii... Mi-aduc aminte, și acum n-am cerut permisiunea lui Tess să spun lucrul acesta, era o perioadă la 18 ani. Când împărtășeam, în special când era Călin, când era începeau cu prietenile, cu simpatiile pentru fete, stăteam la părtășie până târziu și aveam o relație extraordinară. Și mă, sincer, te o culca și noi stăteam la povești și mă bucuram. Deci aveam o relație extraordinară. Mi-aduc aminte când Călin avea patru ani, a venit la mine, mami, vreau să mă însor. Și am zis, da, cu cine? Am o fetiță, mami Ioana. Dar zic, bine, mami, da, unde o să o aduci? Aici, mami, pe balcon. Deci, vedeți, pentru că relația îți aduce părtășie, îți aduce bucurie și ne bucurăm să avem o relație. Dragii mei, cu atât mai mult Dumnezeu, cu atât mai mult Dumnezeu, lui Dumnezeu îi place să vii, Doamne, am avut așa o realizare astăzi. Îți mulțumesc, Doamne, m-ai ajutat, am văzut mâna Ta acolo și acolo. Și îți spune cuvântul Domnului în proverbe 3 cu 6. Recunoaște-L în toate căile tale. Și El îți va netezi cărările. În toate căile tale. Doamne, am nevoie în grădină. Doamne, binecuvintează cultura. Acum am refer că noi suntem grădinari. Dar în toate ariile vieții, recunoaște-L, implică-L. Caut l pe Dumnezeu. Îmi place așa de mult de David, că el este un om după inima lui Dumnezeu și spune David, o iau înaintea străjilor de noapte să mă gândesc la legile tale, suspin după ele, ador legile tale, alerg la cuvântul tău. Studiați salmul 119 și veți vedea, și spune el, multă pace au cei ce iubesc legea ta și nici o nenorocire nu se întâmplă. Știi de ce? Pentru că ei umblă acolo, aproape de Dumnezeu. Și orice se întâmplă, Dumnezeu vede. Așa când cineva umblă aproape și nu poți să-L lași, nu? Că e aproape de tine. Îți întinde mâna și te ridică. Îți că ești aproape acolo, în preajma Lui. Dacă ești aproape de Dumnezeu, prin cuvânt. Așa îl cunoaștem pe Dumnezeu. În cuvânt, în rugăciune, în cu El în fiecare zi. Este aproape de Dumnezeu și Dumnezeu știe ce ți se întâmplă. Dumnezeu știe bucurile, întristările. Credeți că Dumnezeu nu este mai bun decât noi? David spune, prea bunul meu domn, dacă mie mi-este milă de copilul meu, Dumnezeu care este bunătatea întruchipată, nu se va îndura de tine când vei fi acolo aproape, când va vedea suferința ta. Pentru că nu întotdeauna avem nevoie de mâna întinsă cu bani. Recunoașteți. avem nevoie într-un ecaz de mâna deschisă a Lui Dumnezeu să ne ridice de acolo. Avem nevoie într-o încercare a vieții, mâna Lui Dumnezeu să se deschidă și să ne aducă izbăvirea. Avem nevoie de mâna deschisă a Lui Dumnezeu când suntem bolnavi să-și o deschidă, să ne trimită vindecarea. Fiți atenți la mâna deschisă a Lui Dumnezeu. Sunt multe situații, te duci la cumpărături și găsești o afacere bună. Credeți că e coincidență? Nu e coincidență. E favoarea Lui Dumnezeu, e mâna deschisă a Lui. Te duci și găsești un pantof foarte ieftin. Mi-aduc aminte când el are un har de la Dumnezeu și copiii mei moștenesc binecuvântarea soțului meu. Aș vrea să vă spun, toți copiii mei moștenesc, când se duc la cumpărături, găsesc deal bune. Este, este binecuvântarea care a trecut. Te, te duci cu Teo la cumpărături, el, în două, trei minute, e gata, și-o găsit. E binecuvântarea lui Dumnezeu. Și vine Tea deodată, zice, mami cât crezi că am dat pe pantofii ăștia? Mi-aduc aminte, mi-a rămas întipărită. Apoi zis, probabil că scumcă că sunt de piele, sunt o formă extraordinară. Nu, zice, mame, știi cât am dat? 400 de mii un pantof de o calitate extraordinară. Știți ce este? Nu e coincidență. E mâna deschisă a lui Dumnezeu. Ne-am dus la Selgros împreună cu soțul după o seară de rugăciune să ne facem cumpărături și înainte Dumnezeu ne-a vorbit și am făcut un gest al ascultării și ne ducem la, la Selgros și suntem aleși din foarte mulți cumpărători și primim un bonus de un milion. Credeți că e coincidență? E mâna deschisă a lui Dumnezeu. Mâna deschisă a lui Dumnezeu. Știți ce spune Psalmul 91? Fiindcă mă iubește, păzește poruncile mele, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti că-și cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strântorare. îl voi izbăvi, îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Fiindcă îl iubești și ai o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu te izbăvește, te ocrotește, își deschide mâna spre tine cu binecuvântări. Nu uita cele trei lucruri, mulțumește ascultă-l, ai o relație cu Dumnezeu ca să ai mâna deschisă a lui Dumnezeu spre tine cu binecuvântări. Și al patrulea lucru pe care vreau să-l menționez este plantează o sămânță. dă lui Dumnezeu să lucreze. dă lui Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu ne-a vorbit duminica trecută în această direcție. Și primul lucru care vreau să-l faci este să aduci la în casa lui Dumnezeu. Pune-l pe Dumnezeu la încercare. Aduceți zeciuierile la casa visteriei puneți mă astfel ca să fie hrană în casa mea. Dumnezeu nu vrea să se închidă biserici că copiii Lui n-aduc zeciuieli. Ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Se închid biserici. Pentru că copiii Lui Dumnezeu n-ascultă de Dumnezeu să aducă zeciuieli. Dumnezeu dorește aici să fie hrană. Dumnezeu dorește să ne încălzim aici. Dumnezeu dorește ca toate lucrările să decurgă bine. Și nu pentru noi. Și nu spune Dumnezeu, o, Uh, ce face stânga, să nu știe dreapta, adu în secret. Nu, spune Dumnezeu, aduceți zeciuierile la casa visteriei, să fie hrană în casa mea. Și veți vedea, veți vedea, promite Dumnezeu, nu noi, e cuvântul lui Dumnezeu din Maleahii 3 cu 10. Dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și voi turna, nu picură, nu așa, o oh, un pic acum, luna asta, luna viitoare, câte un pic. Voi turna Belșuc de binecuvântare. Dragii mei, am experimentat ascultarea în ce privește zeciuiala. Și o spun din toată inima, din acel moment, Dumnezeu a turnat binecuvântări peste familia mea. Și după ce am experimentat uh, binecuvântarea lui Dumnezeu, m-am dus acasă la bunica și am zis, bunica, trebuie să faci zeciuială. Și zice, bunica, dar n-am bani. Zic, dă din găini! Dă din grâu, dă din gâște, dă din ce ai. Dă, dă lui Dumnezeu. Eu ai, Doamne, dar cum mă începe? Păi începe un pic. M-am dus la Socrime, Doamne, dacă cum o facem și dăm la tăți. Dă, păi, din ce ai a zecea parte de lui Dumnezeu? N-ai bani, de ce ai? De ce ai? Pune-l pe Dumnezeu la încercare. Și apoi, un alt cont pe care vrea Dumnezeu să planteze o sămânță ca el să-și deschidă mâna, Vreau să vă citesc cuvântul Domnului, din Isaia 58, nu eu. Cuvântul Domnului spune. În Isaia 58, versetul 10. Dacă vei da mâncarea ta celui flământ, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, întunericul tău va ca ziua în mare... Domnul te va călăuzi nencetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă. Vorbește de despre adevăratul post, ceea ce să faci, dar în direcția aceasta Dumnezeu îți vorbește să-ți întins mâna către cel nenoroci și lipsit. Acum este foarte greu, veți spune cui să dau. Sunt foarte multe persoane, noi nu putem mulțumi pe toată lumea, e adevărat. Dar dacă eu voi da celui pe care Dumnezeu mi-l aduce în inima, tu vei da alte persoane la care Dumnezeu te îndeamnă, se va face un echilibru în casa lui Dumnezeu. Nu faci tu, Dumnezeu trimite corbu. Nu faci tu, Dumnezeu trimite un câine. În câmpia Bărăganul era o familie a fratelui Vișchi, o familie cu șapte copii, deportați în perioada comunistă și Dumnezeu trimitea un câine la coliba lor să le ducă pâinea de fiecare zi. Dumnezeu are soluții. Dacă tu nu asculti de Dumnezeu, Dumnezeu o cheamă o pasăre. Dar știți ce se întâmplă cu tine dacă ne asculți? Ai mâna închisă a lui Dumnezeu. Dacă vei da, Dumnezeu te va sătura în locuri fără apă. Că dacă dai, ajungi mai bogat. Dumnezeu nu vrea să fim mări moarte. Ne dă Dumnezeu și ținem pentru noi. Dă acolo unde Dumnezeu te îndeamnă. Aveam o problemă, mi-a duc mi aminte când a venit din state. Erau foarte multe nevoi și Dumnezeu mi-a vorbit. Dă persoane pe care ți-o scot în cale. Și Dumnezeu mi-a dat persoane în vis de noapte care apăreau a doua zi în casa noastră. Dacă dorești să dai, Dumnezeu îți va revela și vei asculta de Dumnezeu și vei avea mâna deschisă a lui Dumnezeu spre tine. Aruncă-ți pâinea pe ape, spune Eclesiasul și după multă vreme o vei găsi iarăși. Poate că nu imediat și vei zice, Oh, am ajutat și n-am... Fii credincios, că Dumnezeu rămâne credincios. Spune cuvântul Domnului lui Avram în Genesa 12,2, te voi binecuvânta ca să fii o binecuvântare. Dumnezeu dorește să fim niște râuri care ne curgem spre alții. Spre acei pe care Dumnezeu îi aduce în calea noastră. Să fim o binecuvântare pentru ei. Aduți aminte de cele patru lucruri care îl determină pe Dumnezeu să-și deschidă mâna spre tine. Și dacă în această dimineață am toată convingerea că Dumnezeu ți-a vorbit. Este cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru tine. Este cuvântul pe care Dumnezeu l-a considerat necesar pentru anumite persoane de aici. Dacă vrei mâna deschisă, începe să-i mulțumești lui Dumnezeu. Începe să asculți și dacă n-ai o relație cu Dumnezeu, începe să umbli aproape de Dumnezeu. Și apoi plantează o sămânță. Și vei vedea, îl vei pune pe Dumnezeu la încercare și vei vedea cum Dumnezeu te va binecuvânta. Își vrea să plecă în capetele?